פרק כ"ו ויען איוב יאמר, מה עזרת ללא כוח, הושעת זרוע לא עוז, מה יעצת ללא חכמה, ותושייה לרוב הודעת. את מי הגדת מלין, ונשמט מי יצאה ממכה. הרפאים יכוללו מתחת מים ושוכניהם, ערום שאול נגדו, ואין כסות לאבדון, נוטה צפון על תוהו. טולה ארץ על בלימה, צורר מים בעביו, ולא נבקע ענן תחתם. מאחז פני כיסא, פרשז עליו עננו. חוק חג על פני מים, עד תכלית אור עם חושך. עמודי שמים ירופפו, ויתמחו מגערתו. בכוחו רגע הים, ובתבונתו מחץ רהב. ברוחו שמים שפרה. חוללה ידו נחש בריח. הן אלה קצות דרכיו, ומה שמץ דבר נשמע בו, ורעם גבורותיו מי יתבונן.